«Досить, дівчинко, стрибати, виходь за мене». І вона вийшла. І жодного разу не пожалкувала. Хоча в усіх світських хроніках і досі з'являлися фривольні розповіді про підстаркуватого кутюріє та його молоду пасію. Пасією вона не була ніколи. Навіть тоді, першої шлюбної ночі, коли відчула владу над виснаженим життям тілом свого нового, як вона твердо вирішила, останнього чоловіка – він насправді здавався їй останнім чоловіком у цьому житті. Ніколи не перекладав на неї своїх проблем, брав усі рішення на себе і попри на свій вік продовжував упевнено рухатися по складних сходинках життя. Саме він порадив їй розпочати свій бізнес. А коли постало питання, у якій царині, знайшов саме ту ниву, яка була нерозорана. Тепер вона сама міцно трималася на ногах. Не одне – вона шалено мріяла про дитину і часом вважала, що платить безпліддям за свій брудний бізнес. Щоправда, думала вона про це рідко, вважаючи, що все ж таки допомагає жінкам позбутися комплексу самотності, а значить, робить справу майже благородну. П'ять хвилин на душ, десять на легкий макіяж, ще п'ять на склянку теплого молока з аспірином, до офісу на своєму новому «Пежо» вона добереться хвилин за десять аби тільки швиденько розібратися з представниками влади. Одягши свій найкращий костюм, Дана закинула в сумку ключі від машини і швиденько збігла вниз сходами. ліфтом Ліхтом вона ніколи не користувалася. В офісі її зустріла стурбована Марина. «Усе нормально», – кинула їй Дана В'ячеславівна і увійшла до просторої кімнати, де на неї вже півгодини чекав слідчий. «У мене вільні лише півгодини», – повідомила вона з порога представникові влади, який одразу ж звівся їй на зустріч. «Тож, будь ласка, давайте говорити предметно». «Сувора жіночка», – подумав той, – «краще б цю справу доручили Лошкарьову. Він добре вміє розбиратися з цими багатими суками». Але Лошкарьов перебував у законній відпустці, і містер Марпл, так у відділку називали слідчого Романа Олексійовича Марченко, тяжко зітхнувши, приступив до своїх обов'язків. Сьогодні вночі було вбито вашого співробітника, чи як вони тут у вас називаються. При ньому було знайдено ось цю візитівку на ім'я Олексія Підлужного з координатами вашого офісу. Чи працював у вас такий? Так, мені дуже шкода. То був хороший і дуже старанний хлопець. Уявляю собі, як він старався, подумав Роман Олексійович і не міг втримати посмішки. Так, так, знезала Дана плечима. Дуже порядний старанний робітник. Мені дуже прикро, що так трапилося, не уявляю, чому він загинув. Можливо, на нього напали грабіжники, адже наші хлопці завжди гарно і дорого одягаються і, певно, мають при собі гроші. Факт пограбування не підтверджений одяг а мене з грошима та навіть два золоті персні були при ньому. Але є одна деталь, яка дає підстави вважати, що, можливо, вбивство вчинила людина психічно хвора. До речі, скажіть. Яка зачіска була у небіщика? Я не повинна пам'ятати, з якими зачісками ходять наші хлопці. Це їхня особиста справа. Взагалі, ми намагаємося підбирати свій контингент за певним стандартом. Хлопець має бути охайним. Здається, в Олексія було довге світле волосся зібране на потилиці у пучечок. Це має якесь значення? Має. Адже голова трупа, вибачте, була майже поголеною. «О, Господи!» – вирвалося в Дане, і цей вигук надав слідчому впевненості. Він зрозумів, що перед ним звичайна жінка, а не холоднокровна механічна лялька. «При чому?» – продовжував він. «Експертизою встановлено, що волосся зрізане ножицями одразу після вбивства». «Не уявляю, чим я можу вам допомогти» поки тільки тим, що дасте розпорядження, видати мені всі особові справи ваших співробітників, а також координати усіх ваших замовниць. Це моє особисте прохання. Можливо, в місті починає діяти маньяк, а ваш, як ви кажете, контингент підпадає під особливу увагу. Це справа конфіденційна. Деякі хлопці не хочуть афішувати себе, а жінки тим більше. Самі розумієте, документація у мене в повному порядку. Ми не пов'язані з криміналом і не даємо секс послуг, а також суворо зберігаємо таємницю замовлення. Я про це вже чув, тому прошу вас особисто про допомогу.